Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm să vorbim azi despre datoriile creștinului. Grija cărinciosului față de simțăminte. Simțămintele, prin care cărinciosul își dă seama de ceea ce este frumos, plăcut și bine, sau neplăcut și rău, au mare înrăurire asupra dezvoltării vieții sale religios-moral. Pe de altă parte, însă, Simțămintele omenești sunt supuse rătăcirii mai mult decât celelalte puteri sufletești. Din această pricină, datoria creștinului este ca ajutat de Harul Dumnezeiesc să-și stăpânească cu mintea și cu voia simțămintele și să le îndrumeze astfel încât ceea ce vor spune ele că i plăcut bun, frumos și moral să fie într-adevăr așa. Simțămintele pot fi îndrumate și întărite în binele moral prin înfrânarea patimilor, prin citirea cărților ziditoare de viață morală și îndeosebi a celor cu cuprins religios, prin admirarea frumuseților naturii, prin muzică aleasă și pictură valoroasă și altele. Simțămintele curate se nasc în sufletul cădinciosului prin citirile din istoria sfântă despre dragostea de oameni a lui Dumnezeu, arătată de mântuitorul, despre curajul sfinților apostoli în propovăduirea învățăturii creștine sau despre statornicia în credință a sfinților mucenici. De asemenea, psalmii, rugăciunile, sfintele slujbe, cântările și pictura religioasă sunt izvor de învățăminte înalte. Simțămintele produc fiori sufletești care duc la hotărâri puternice, la pocăință și la însuflețirea spre fapte bune. Până acum am arătat care sunt datoriile creștinului față de sufletul său. Acum să vedem care sunt datoriile creștinului față de trupul său. Ele se cuprind pe scurt în grija față de viața și sănătatea lui. După învățătura creștină, trupul este zidire a lui Dumnezeu, locuința și slujitorul sufletului. El ia parte la primirea sfinților taine și este menit pentru învierea și preamărirea în viața cea de după moarte. Pe de altă parte, de trup este legată viața pământească, în timpul căreia creștinul trebuie să-și pregătească mântuirea după cuvintele mântuitorului. Trebuie să fac până este ziua lucrările celui ce m-a trimis pe mine, că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Viața, având un astfel de preț, creștinul are și datoria și dreptul de a o păstra și apăra, atât pentru el cât și pentru opte, precum cere și porunca dumnezeiască să nu ucizi. Viața trupească nu poate fi jertfită oricând. Ea este un bun însemnat, dar nu cel mai mare bun al cădinciosului, de aceea și datoria pentru păstrarea ei nu este totuși fără margini. Sunt împrejurări în care primejduirea și chiar jertfirea vieții este chiar o datorie. Astfel, Sfinții Apostoli au îndurat prigoniri și moarte pentru propovăduirea Sfintei Evanghelii. Sfinții Mucenici au preferat să moară decât să se lepede de Mântuitorul, Împlinind cuvântul Domnului care spune Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă. Temeți-vă mai curând de acela care poate și trupul și sufletul să le piardă în gheena. Pe de altă parte, preoții, medicii, îngrijitorii celor cuprinși de boli molipsitoare, își pun adesea viața în primejdie ca și soldații care apără patria. Împlinirea conștiincioasă a datoriilor legate de chemarea lor le cere acest lucru pentru binele obștesc. Așadar, sunt împrejurări care cer primejduirea și chiar jertfirea vieții, dar numai pentru bunuri de preț înalt și din dorințe curate, iar nu din dorința de a fi lăudat de oameni. În afară de astfel de împrejurări deosebite, Datoria creștinului este de a-și păstra viața trupului și a îngriji de sănătatea lui, căci cu cât trupul este în mai bună stare, cu atât el slujește mai bine sufletului.